أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجا مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَهَا اَئِلَهُمْ مَعَ اللَّهَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ سُورَةُ النَّمَل دَا سُورَتْ دُوَيْسَيُو و اولیسیٰ کی دو بابوں نو سورت کی دو دعوی یو دعوی چه الغیب یو اللہ دے او دویم دعوی چه نجات او خلاسی یواز الله ورکی پدې دو داو باندې سلور واقعات په ولې عیسی کی ذکر کړل دوه کېات پدې چې عالم الغیب یو الله دې وګوره موسی علی سلام عالم الغیب نو د خپل امصابه حال خبر نو او سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نو د بلقیس د حکومت نه خبر نو دویمه داوا وا چې نجات او خلاصي یو الله ور کوي وګورا سلیح علیہ السلام ته الله نجات ور کړو او لوط علیہ الصلاتو والسلام ته الله پاک نجات ور اوولہ حصہ 13 وا اوس دې زین دویم حصہ د سورۃ شروع کەی تر اخر د سورته پوره په دێکی دوت اوی د سورذ ذکر کەی دا دواळा جالم الغیب میو اللہ دے او نجات او اخلاصے ور کون ک میو اللہ دے دلائل عقلیه په ذکر کەی آغا چ خسنم داغي اقرار کوي چې او دا کارونه الله کوي بیا زواج دي په انکار د قیامت او تسلید رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او ترغیب د قران تا او تخویب اخروی دی او پاخر کی دلیل ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اول دلائل عقلیه چې دا تشریح او تفصیل له مسالید الهه چې الهه چه چاته وي نو الله پاک په دې آیاتونو کې د الهه وځاحت کوي الهه اگر چاته وي چې دا تصرفات کول شي او چې دا نشي کولی نو هغه الهه نه اَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ و... اَمْ پمانه د بل کبیر کی امام راضی وای <تصفح> بل مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ یعنی مڅ کی وای الله خيرن آیا یُشْرِکُونَ آیہ الله ورده د اولوہیت د پاره که کناغه چې دی الله سره شریکان کوي نو جواب بل من خلق السماوات والارض بلکی هغه ذات غره چې چا پیدا کړی دی اسمانونو او زمکا هغه غره دی داغه عبادت غره دی یا ابن جریر سی بوئی دلته کې داسې دی ا عبادۃ شرکائهم خیر ام عبادۃ من خلق السماوات والارض آی د دې د شرکاو عبادت غوړدې کنه عبادت دا غیچا غوړدې چې چا پیدا کړی دي اسمانونو او زمکی د کومې عبادت غوړدې نو دا غي ذات عبادت غوړه دے چې چا اسمانونو او پیدا کړی و امان خلق السماوات والارض اي اي ام په مان د بل اسان بلکې عبادت دا چا غوړه دے چې چا پیدا کړی دی اسمانونو او زمکا وانزل من السما وانزل لكم راوری تاسو دفارد پرن باران فا امبتنا بیهی حدا اقضا تبح جا پس رازر غنو منگا پاگی باندی پاگی چی چی خواهندی دی تازگو دی تازوالی ما کان لکم انتم بی تو شجرها ما کان لکم طول مخلوق سر خطاب نشته اختیار تاسو دپاره انتونوم بې توشا جاه دا چې را ضرروغون کې تاسوونه د دا داونې تاسو ن شي ضرغونه الله هم الله شته د په الله شف د الله سره پهې کارونو کې یا ا بلاکدار چې د د اختیار ل د الله سره شریک پهې کې نشتا بل هم قوم عادلون دا جواب دا سوال یہ رجی نو بازی خلق خوی شریکی کنم اغیوی چی پلانه دا اللہ سر شریک ده پلانے شریک ده دا غی جواب بل هم قوم عادلون دو معنی گانی ده یو معنی بل هم بلکه دی قوم عادلون یو قوم ده چی دا اللہ سر نور مخلوق برا يز نو سوي کوم به رب العالمین مختیر شو دیوتا مخلوق د الله سره په خدای کې شریک او برابر او به څنګه عبادت چې د الله کینو د غ شان به غیر العالم ته یا بل هم قوم یادلون بلکې د یو قوم ده یادلون. یادلون یادلون عن الحق الضی هو التوحید مدارک وای دی اوڑی دا حق نا اینی آنگی حق نا چی اغا توحید دے شرک تاوڑی عدول پا مانا دو دا یو قوم دے چې دا اللہ دا توحید نا بل طرف تاوڑی ام من جعل الارض قرارا و قرارا خلالها انحارا دا دویم دلیل بلکه سوق د غزاد چې غرځولي د زمکا ٹھنګه ولاړه پخپل زیباندې وجعل خلالها انهار او غرځولي دې پمیا ته دېکي والی وجعل لها رواسيا او غرځولي دې د پار غروناق وجعل بين البحرين حاجزا او غرځولي د پمیاس د سمندرونو کې پرده ايله اللهم الله ایشتری سو کلا شریک د الله صرف کارونو کې بل اکثر هم لا علمون بلکه اکثر د خلکو نه نه اما ام من یجیب المسطر ایزادا بل دریم بلکه سو غزاد چې قبلې دعا دا جز بندا پریشانا کله چرې مدد کوي د الله لاره یو بندا په مصیبتونو کرا راګی بیمارو کی راگیری، غریبی کی راګیری مشکلاتو کی راگیری نو تاواز کی او کم زاد دی چې آغا حاجت پورا کی سوگ دے آغا زاد چی آغا یوجیب المستور را چی آغا قبلی دعا دا جز بند پریشان ایزا کله چې چی کوي مدد کئی آغا لارا و یک شفصو او لرکی تکلیف لارا و یجعلوکم خلفال اارض و غرزیتاسلرا اسی دن کی دزمه کی ا الہو م الا عشتد بلیلا شریک ا اللہ سرا قلیل ما تذکرون در لګ بیا غچ تاسو پاند د پریشان انسان دعا الله پورا کوي الله قبلای علامه ابن تیم کتاب دل جواب الکافی الجواب الكافي کې لیکلي دي چې په خوا یو سړیو چې هغه سفر باندې روانو تجارت لپاره نو یو سړیو سره الله راکي غب شپې جوړکا عمل ګرځيای جوړک دته وي چرته یو ایبلاني علاقې تروان او يرل تخوزم روان وي وای ځنو سفر سفرګراني یو زیبلار شو سفر کې به خبرې انکو اسانه وي دوه تې دو ډیر خران دته سپتاو چکله سړې روان کنو پدېلا روان دي دت چې کملار معلومه او پېټو نو هغه سړې ورته وي چې دالا راغډي روقدله او ما ته یو لار معلومه دا غډې رنځ دی دا ولاندرا پاګي بلار شي نو دا هم ساده سړې ورته وي ټیک ده. چې تا ته معلومه را پاګي بلار شوماته خدا لار معلومه ده چکله پاګيلا ر مخ کې لاړل نو هغه لار مخ کې ختمه شو او دا سڑه چه گوری، نو بلا خلک چه ده نو ملپ راته ده. نو دتا دا سڑه وی، وی, وی, وی, وی, وی, وی, وی دا اصنا دی کزیگا. او دا څومره خلک چې تا تا ملخ کاری نو دا ما و جلی. پچل ولی پا دیلار راولمو دلتی چراورا سوم بس مڑی کم و عرصتی نو دو طوی بس استی وای خلاق. د او ته وای چې اس به خود زمما سي خو زمما قانون داري چې دلته ز سوق ژوند نه پرې دم آل به بیا وای نو زمما دا ټول کاروبار و خرابي نو د او ته وای چې دا نو اسه ولا ورک نو اور ته دی وای چې دا سپېسي عمره کچ تجارت له دی روانه کړي نو ایم ته ټوله واغست اګار سې ته واغستل نو دوی تو وی چې اسمو اخلاص سامان مولا خو ما پرېدانو دوی نه تام نه پرېدان وزن مړي نو دا مسافر تو وی چې وزنې خو مې اسې وزنې خو مال الگ مهلت راکې چې دروازه کا تمون زو کما نو خیر دې کوي امی مړکه نو مړمه نو دا وی راز چې دومره مينت کینو دا مون زو ک زما به کی ثواب وشي چې تمون یو گاڑی کې غلرا خطو جو غاډی نټول پیسې وره نو بیا تقسیم اول خپل کینو یو سل روپی په کې سیوا وی چې هغه ن تقسیمې نو بډای خزانه استوې دا بديله ورکو دوا برات کړی ماغه بډای له ورکړه واغاو ته په دواګه نو بچی الله ام خوشالاک او الله ام غمونو نو ساتو الله ام و ایغلام غلاو کړل او دواره ته دوايو کړل نو دم ویل چی زدوارا کاتا او کن. ما بم سواب کیه ایم. غلر اغلیو یو کور بانده ایم. نو ارسی تیوڑل. نو یو پگی جا نماز راوارست. نو چې جا نماز راوارست نو کورو مالاو چې دا جا نماز خورانه مولایم. په دی بانی خو مانگا مونس که او دلتا. نو آغا یو اغالو لاواز ورکو ولی مانگا تکا پیرخ کارو سا. مانگ بمپی مونس که او نو دا دیو ته زغه څه کا پرني بو کمس کنه دوره کا تی وای دا غریب مستو دره او چې مستو دره د نههبت حالت دی اوس د سړی نه یو دوه خطا دی چې خدای دی مصیبه څو نزیار شمه ځنه پسومه وجدي د چې کله سوره فاتحه وي نو دا غینه بعد به سوره د زه نه سوچون غمونو گده چه کم صورتو اے ناسا پا پخلی دایتو نرال الامن یجیب المصدور رئیزا دعا و یکشی پسو او و یجعلو کم خلفال آرز ایلا هم معلال دایتو نویل او دیپا منزو الار دی چه گوری نو یو سرے را دی پا از سور دے او بیر تیز را روان ده دل اموز نده اخلاس کرده چه راو رسی او دا آغی سڑینه چه اغا غالو اغا بانده گزارو پا سر تی جدا که مره که دا دلاره تیره شوی سلامی چه اگر زو اغطوی اللاره پتا دلوی رحمو کی چه تا سوکی جو خود تا دلیر لوی غم نخلاس کندی سڑی خو زو و جلو او دکا دا مسلاسی دلو زما و د ورتهوي چې زه پرشت مع او زه الله پاکستا د دا دپار <تصفح> را لږلی کله چې تا د تون نو ووينو زما الله ما تهوي چې شابه زما د د بندا نصرته دا رسوا نو الله د به کله کله غیبی امداد کو اما یجیب مستور را یا سووب دی چې قبلی دعا جز دا جز بنده پرشان ذا داوه گلچ دیرا مدد کئی غلارا و یکش خصو آولاری کئی تکلیف لارا و یجالکم <سؤال> خلفاء الاروز و گرزی تاسو لارا بعد دزمکی و سیدون کی دزمکی آیشتر بلالالہ شرک دا الله سرا بیر لک بیغچ تاسو پندو نسیت علی اما یهدیکم فی ظلمات للبر والبحر سوالورم دلیل بلکه سو غغزاد چلا رفی تاسو تا پت یرو د وچو د سمندر کې او سو د چرالیږي او اغانی زیره مخه د خپل رحمتنا عیشتره بلیلا شریک د الله سره پدیکرونو کې تعال الله او اما یشرکون او چدې الله دا غینا چدې الله سره شریکان کوي اَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بَلْ دَرَبُ الْغَزَا چا اول پیدا کئ مخلوق لارا نو بیا پیدا کئ او سو دے چر زقدر کیتا سو تا د اسمان او د زمکه نا ا الہ هم الا عشتد بل الہ شریک دا الله صرف ذکر اونکی قل هات برهانکم ان کنتم صادقین وایه پیش کے دلیل ستاسو کې تا سورښت ني نو الهه तारी په یو کې چې الهه دته وي چې هغه دا کارونه کولیش کا چې کا دا نشي کولای هغه الهه نشي کېده قل یالم من فیس سماوات والارض الغیب الا الله دا دوي مدعوته سورته چې ګورالم الغیب یو الله قل یالم من فیس سماوات والارض الغیب الا الله وای نپویږی غسو چې اسمانونو کې دی او ځمکا کې دی پپټو باندې ما سي وادا الله نام پبر وخت تجسم راغي دینو پاریو الله پی و ما يشورون ان يبعثون او دینو کوي چې کله به پور تکول شي بل درا ک علمهم فی الاخرہ بلک ختم د علم د دای په بار د اخرت کې دل تک غني معنا غني دی یو ما نه داره کو معه ته ساختته ختم شوي دلم د د پهباره د اخرت کې انې دد اسباب د علم ختم دی اخرت خرت هغه د نه شي معلومهولی ځکه چې علم یو والله ته دویم داره ک په مع نه د تطبع اننی پر ل پسېدي خبرې د د پهباره د ان کار د قیامت کې. دې متواتر پلاران نه کونه نوشي کلو سید قیامت نمونکیر یا ادارک په ماند غابا بلکې غایب د علم د دې په بارد قیامت کې یعنی قیامت تر د علم نه یا بل په ماند حل کا او ادارک په بارد په ماند استحقاق مکه اے مضبوط د علم د دې په بارد قیامت کې دته په حبطه د قیامت بنارازي زکه دای نه مانی بل د راک علمهم فیل اخرہ بلکه ختم د علم دای په بار د اخرت کې بلکه د دې پر شک د قیامت نه بلکه د دې د اغین وړانده وړاندې نه زونه وړاندې تیارې نه کېږي لا زجر پین کار د قی وای غ کسان چې کاپیراندي ذا ایزا نه تو را بهو کله چې شمنګه خاورې و ا اونا او پلاران زمنګه غون خاي شي نهلهمو خاجونه من بګې بیاریې شو لقدید نههذا نحنووه و اوونه به تخقی سره واده کړی و دا مونګ سره زمنږ مشرانو سره پخوا نری دا مګر کسیدي د پخوانو نو قل سيرو فلارضی وایز وګرزه ازمکه فن ظروف پس وګره سرنگشوان جام د مجرمانو ولا تهزن علیهم تسلی مخ پکega پدای باندي زکه چې دیس ته خبره نه نو پدای پریشانه کېگا ما مخ پکega ولا تکونم کېگا فی زوئچن پتنګ سیا کی مما یم قرون دا غینا چې دکم تدبیرونه کوي ويقول الذين ويقولون متى هذا الوعد وإذا كافر انتكل بيداء وعدة قيامت كيف تصريشتني قلوا يا آسى يكون رد فلقم بازو الذي تستعجلون آسى هرينزدا اي يكون تشرد فلقم درفسي تاسو فسي باز يا رازابنا تش تاسي بتلوار غوالي دین اخو یا مراد علماء ایک چھ دبدر غذاب چھ اللہ پاک کافر بانی مسلمانان زور اور او دی وجلو وین ول یا تہ مراد دے قبر آزاد وہے قریب دی جیشی در پسی تاسو پسی باز غذاب چھ تاسو تلوار بانی غواڑے یقینن راستہ کھا مخا کھا وان دفضلے پر خلقو دام زجر دے چ الله پاک ته په خپل فضل باندې عذاب رسته کی نو دایدا الله پاک شکرینہ ادا کئ بیا بیا شکری اللہ دام اللہ بیا منا خا شکر کئ الګ قدم در باندې د الله احسان دي چې پورن عذاب نه راوړي بیا یې کینن رستہ خامخا خامون د فضل له پخل کو لیکن اکثر زخل کو نه شکر نوباسی دلیل عقلی او رد شرک فی العلم <تصفح> یقیناً <سؤال> ربستا خامخا پوئیگی پاغی چه پتایی سینید ده یا <سؤال> پاغی چه کارکی دهی وما من غایی پتن فی سمایی والعرض دلیل اقلید نشتایی سیو کتا خبر آسمان اوزمکا کی مگر طول دی پیلم دا اللہ کی اختارا این نها دل قرآن ترغیب قرآن تا یقیناً دا قرآن عظیم یا قصو علا بنی اسرائیلا بیا نئی په بن اسرائیل او اکثر الذیهم فيه یختلفون اکثر هغه صبر چدی پای کې اختلاف کو الله چې کوم خبرو کې د اختلاف کړه قرآن هغه اختلاف ولا خبره واځه حقای لقد ای ویل چې موسی سلام السلام وجلید نو الله وی و وما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبهه لهم هغه ولا واځه حقړه دې چې سلام د الله زوی دی نو الله وی خودے دا د الله زوینه دی دوی د ری خدای نه دي نو الله وی خدای نه دی بلکې دا د الله بندا او د الله رسول دی واینه له هو د او رحمت لل مؤمنین او یقینا د قران خامخا هدایته او رحمت دی د مؤمنانو لپاره ان ربک یقضی <تصفح> یقیناً ربستا پیس الابو کی دی پا مینس کی بی حکمی ہی پا حکم پل <سؤال> سرا پا پیس الیخ پل سرا و هو العزیز العلی موداللہ دی غالب و پوازات فتوکل علاللہ فزانس پا رفا اللہ دا تسلید رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا فزانس پا رفا اللہ انکا علالحق المبین یقیناً تی حق کارا ان نکالا تسمع الموتى ولا تسمع سم دعاء اذا ولهم مدبرين پدې آيت کي تسلي د رسول الله صلى الله عليه وسلم تام چه نبي تدې کا پیرو تلګي او بيان کئ او دیس تا په خبره ډوغ نګري عمل نکئ نوې نبي ددې کا پیرانه وې سال دمړو دے نولو ته لګیا که نه نوړ کله ستا خبره وري نو دا تشبی ده د کاپیرانو د مړو سره پهدمې انتفاع ک یاقین ته تا او راوللی مړوته او نشی رالی کهوته چې غلاره کله چېواړی د شااکون کې نبی ت مړو ته ن شی او رای. نو ګورہ تشبیہ د کافر د مړی سره څنګه را مړې خو به خله سره आवाजوري نه او کافر چې دین او دا خو आवाजوري خو عمل پہ نکي نو تشبیہ نه صحیح کی نو پدې خبر اګور یقینو کې چې تشبیہ من کل الوجوه نه د ټول الوجوه نشبیهی تشبیف بازي وجوه کی یو سړی وی زیدون کل اسد زید دا سيد لك ازمره دزمری پشان نه سمانه دسماننه یعنی زید دا سيد له اور د دی دي لك ازمره چ څنګه بهادر دي تشبيه د صرف شجاعت کې یو سړی هندا نه چې دا تشبيه نه صحیح کی زید څنګه د ازمری پشان دی ولې چې زمری بانی, بانی یو یو له شیخ تو ولار او پزیر بانی دا شیخ تکم علي او زمری په سلو روخ پور روان دی او د خو په دوخ پور روان دی او د زمری خو یو غزل کوي ده او دا داول کوي نشته نو د سنگ د زمری په دی نو یار یو عقلمن په دی پويږي چې تشبیه دا غسره دا غ په جسم کې نه ده تشبیه دا غسره صرف په یو صفت کې ده چې هغه صفت سره اغا شجاعت دی خلق کوئی پلانون کل حمار پلانی <خخفلان> دا خر پشان دی نو دا مطلب ندی چې دا سرمنی لکه دا خر دا. او دا مطلب بینی چی گنی دی د خر پشانا پسلو رخ پوروان دی یا شکلی دا خر دی یا کارونه د خروقی نا تشبیح پا بازی وجوه کی دا سی کمکل دی لکا خر چی سنگا کمکل دی بس باز یو وجوه کې تشبيه ندلتم تشبيه په باز یو کې دا مور سره تشبيه ورکړه او دا وجد شب هي چې دا دا پدې مشباه به کې ډېر مزبوطه وي نو شبانه لکه تاوی چې تا, تا د دیوال ته خبره یو شان ده خلک وایي کنه د دیوال یو مثال نه دېم په خبره نه پیګو تم نه پیګو نو دا دا چې نه پیګي نو دا سپات په دیوال کې ډېر مضبوطه پنسबत دا انسان نه چې ته دا تشبيه د دې یا ورکه یلکه شجاعت پزمرې کې ډېر دی پنسबत داغ انسان چې د کوم انسان تشبيه ته ورکه اوس نو دلته الله د جواندو تشبيه د بړو سره ورکه کا دی کافر ژوند دی نو دا آدم سما پده مڑو که چدا نو دا دیره مضبوطه دا پا نسبت سر دی کافرانو تا کافر کې سما مطلقن نشتا یعنی او ری همنا او پیداون تینشه غسته او پده مڑی کی پا مڑی که سما مطلقن نشتا نی او ری او نتی پیدا غسته شی او دی کافر که سما اواز خو او ری خو پیدا تینشه غسته لکه یو سړی چې بیانو کې پیدا دی وا نو دې او نو بیان والا یو شان نشو لکه کم مولا چې پخپل علم عمل نکه نو هغه د جاهل او هغه یو نو دا کافر چې ته بیان کوي اگر چستا بیانوري خو عمل په نه کوي نو د دې مثال دا کاپر دي چې هغه د سراهوري نو عمل هم نه کوي دا مطلب دی تفسیر ابن جرير دالی کلیل دا غایاتو ندی چی دا دین اخناف علماء استدلال که. اخناف وی چی ناوری دا مسلا دا علماء پا منسکی اختلافی دا. خود کم علماء. دا دا شوافعو او دا اخناف پا منسکی. امام شافی رحمت اللہ علیہ وححمد ابن حمبل او نور علماء ای قائل چی اوری. خوزمانگ امام سیب امام ابو حنیفر رحمت اللہ لیوی چی مڈی ناوری او گورا پا دی خبر یقینو که داولی اختلاف جوڑی دا اصول دا ترجیع ای کے اختلاف دیتا زنس توجو کت بتا دید لند پوی کم امام ابو حنیفر رحمت اللہ لیو سول دا دی چی متواتر دید قطعی و ثبوت قطعی و دلالت ده او داول نوالی ترخیر پوری دا متواتر ده احادیسو که اخبار احادشتا روایت بیلماناشتا نو کل چی او حدیس دا سراشی چی اغا دا قرآن دا ظاہر نا بدلی خلافی نو دا امام ابو حنیفر رحمت اللہ لے اصول دا چې چی اغا حدیس کی بتاویل که پا قرآن کی بتاویل نکه حدیث کی تاویلوں کا نو دیو اجنا فقہی حنفی کی په احادیثو کی تاویل کی قرآن په خپل ظاهر پر هوت کی دی امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ هغه چيکله په یو دو حدیثو نراشیه آیت راشی نو حدیث کی بتاویل نکه بس هغه حدیث لا بترجی ور کول کیږي چې اسح سنت امام مالک سېغوې چې عامن د اهل مدینی له ترجی ورکو دا اصول شو نو داريو امام په خپل اصولو چالي نو مونږ چون کې په فروعي مسائلو کې د امام ابو حنیفه د مذهب والای مونږ مقلدین یو د مذهب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نو داغه اصول دی چې قران ظاهر پرې دا وه حدیث کې تعویل وکړي نو ظاهر د قران هغه سوي انکا لا تسمع العلماء یقینا تنشئ اور ولې مړوتا نو باز خلک وی دلته نه پېد سما ده نفی نفد اسما ده چې ته وت نشئ اور نفی نفد سما نه ده نو لکه امام سے پدې نه ده او دا دومره لوی په کہا پدې نه پوي روح المانی د سوره روم په آیت لیکي روم کيمدا سيد بیا راضي آل تلکي چې امام ابن حمام رحمت الله له نن نقل کوي اغه وي اکثر مشايخنا على ان الميت لا يسمع زمنګ اکثر مشايخ احناب لوې لوې شيوخ پوګه ها اغه وي ناوري لا يسمع دلیلی سده استدلالن بی قولیه تعالا انکا لا تشمیو الموتا ده دی آیت نی دلیل نی ولی نوچه دی کې دا دلیل سی نو نو آگه تا مقلو چه دلیل نی و دارانگروه المانی لی کی وستدل بی قولیه سبحانه و تعالا انکا لا تشمیو الموتا علا ان المیتا لا یسمع کلام الناس مطلقا په دې آیت دلیل نه ولې شوه ده چې مړې چه دې نو اغا د ژوندو خلکو خبره نهوري مطلقاً ځکه چې الله نبی توهین نکلا تاسو مه علما وته او ګوره ځلند تاسو کوئی کما دلته دې آیت مانی ته ګوره ته دې مړو ته اورا ولې نشي من دومره سوچ کار دې چې دا نقصان د پیغمبر علی سلام په اواز کې دې او کو نقصان په دې مړی کې دې اینه ده پیغمبر ده آواز سینر زک مدی ناوری، او کنه ده مدی سینر زک ده نبی علیه سلام آواز ناوری، دکی کمیه دیده. نو دا خوکی ده خوکی دینه شی چې آواز که نقصان راش شد، چی ده نبی آواز نقصانی ری اغناوری و زماؤستاوری لکنه. خدا به منی کنه چې نقصان پچا کرده پر مدی کرده. دې ناو لري چې ژوندې نو اوري او چې مرشي نو دکه نقصان راغې کمرای دی بیا نشوړي روح تل لري لکه چې ژوندې نو ګرځي نو چې مرشي بیا نشي ګرځېده چې ژوندې نو حرکت په کې خبرې کوي نو چې مرشي بیا خبرې نشي کولې چې ژوندې نو په خبرت پوېږي چې مرشي نه پوېږي نو چې ژوندې نو आवाज اوري چې پون نه او چې مرشینو بیاي ناوري نو دا کمه په مړی کې راغله ده کمی د نبی په آواز کې دی چې نبی وته نشي ورول کې نه غي او دا سږریبانان لګیږي زه صرف مختصره تا استاد دوه حوالے پیش کوم دا دو کتابونه خورته دیو باندې او الحمدلله اشاعت والا دیو باندې دا نږدې خبره ځکه کو چې دیو بند نمخ کی شروع دا دا ګوره فتاوی دار العلوم دیو بن او دا, دا کتاب د د دوبان عالیې کلی د نوې د غط نفی سما معوط د مړ د اوریدو نهفی چې مړی ناون او د دی نوې کې خود د کشف مغالتات د ممس اللی سما اموااد د غېغلتو سپی او لري کول چې کم د مړ د اوورو په باره کې خل په پدی کتاب ک نه د کمال دا د دالی کلې چا تصنیب ختیب اسلام. اللهما محمد ابراهhimیم وارض ده رحمت الله عليهلی دا په هندوستان کېدللی چې ورتهوي دا د دیلی لی دی او په دیبانې د هنندستان د ااقتی لمما تیضونه دي یو سلخ او داسې ع نه تو لاغلوړې شخصیت. در دیوبند در مدرسی چی سمر محتمیمان او مکتیان دید در سهارنپور در مدرسی چی دی دید در رنگی در مزفر آباد امروح چی کم مدرسی دید آغی آل تا اندوستان کی یو علاقه در بریل در رنگی چی سمر مدرس محتمیمان و مکتیان محتمی دید در رنگی بلند شهر چی اندوستان مستقل یو جدا زلا یا سبدا در رنگی در علماء, دا علماء دارنگی میرد پا اندوستان کی او علاقه ده داغی ده علماو سورد پا اندوستان کی علاقه ده داغی دتانبون مزفرانگر داغی ده علماو دستختون دارنگی تحلی ده علماو دستختون در ماه دی یو سلویخ مختیان اور علماو لویویخ علماو ده ribند آقا پده بانده دی تقریزات دار تول علماوی چو ده خبر سینده پدی کی دا اول سر کیو زیر خبر مختصر کړي دی دا دیوی پدی خبر ازان پوکه دا ضروری اطلاع ده چې بازه خلق تاسو ته چې دا مسلہ اختلافی دا خبره سیدا خود چا منسکي اختلافی دا د احناف او د شوافیو په منسکي احناف وی چې ناوری شوافی وی یا وی باقی دا احناف ټولو دا اتفاق د چمړی ناوری او دل تا دبیا د دا دی علماء دا سختم پا دی غستودی چی او د ټولو و اخناف و دا مذب دی جناوری منفی سمای موتا یعنی کشف مغالطات او دا پاس لیکلی علماء دیوبند که مصد دیقا چی دا غیب تصدیقات شتا او دا کتاب د دار علوم دیوبند دا فتاوه دا او جیل نمبر پانج دی او د دی سبها دا ای تین سو چار صو, تین <clears throat> دنا تپوش شوی شو نو دی بیاروس جواب کی وی, وی جواب و <تصال> تو جواب کې دیوغه جواب کې اخر کې دی بیا وایي خود حضرت عائشه صدیقہ رضی الله عنها جو سماع الموتہ کی منکر ہے عائشه رضی اللہ عنها وایي چې مډي ناوري او دليلي سره دای دليله چې انک لا تسمع الموتہ هغه ګوره عربیه وا د رسول الله بيبي بی وا د ټولو خلکو نه په قران څخه پویلا چې دینه دانه معلومه ده نو هغه سبا دا ویلې چې مډي ناوري قران کی راغلی و دای دلیل چې ان نکلا تسمو الموتا او دای دلیل دي چې ما انتم باسمع من في القبور اوغه حدیث ما انتم باسمع هم جو اهلی قلیب بدر کے بارے میں وارد ہے اور مسبتین سماع موتا اس دلیل پکڑتے ہیں کی تاویل به عالم هم کے ساتھ کرتے ہیں داغ حدیث تاویل حضرت عائشہ کی چتا سر دین اخن پویږي یعنی دغه د دنیا حالت اوس دې معلوميږي نو دلی کلی دی چمړی چدې نو آغا ناو ری دارانګه په 200 400 200 حبانه دلی کی چې تاسو ته شويرې چې چي چمړی اوري کنا نو اس کیس بارمه باندنه وહી لیکه هه جو حضرت عائشه رضی الله عنها نه فرمایا تا وې به بنداغ لیک خپل ځان یادې چې کم حضرت عائشه وې انسه کها گیا کی ان حضرت صلی الله علیه وسلم اهل بدر کے بارے میں فرمایا و ما انت کہ تم ان اموات سے زیادہ سننے والا نہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ما انتم بے اعلما من ہم اینی تاسو چی دینو د دینا خنپ ہوئے دا مطلب د دیدانے چې تاسو وازون آوری او کې کی لکی وای مَسَلَت جان لے دا یادہ کا کی قرآن شریف میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے چھ پا قرآن کے دمڑو د اوریدو نه انکار شوے دے نوالے دانا پوئی دا پا قرآن دادا دیوبان عالم لہذا ما شتا څنګه اوصول اول کیوئے لہذا حدیث شریف میں تعویل کرنا مناسب ہے په حدیث شریف کی تعویلو کا پا قرآن کے مکوا حدیث کی تعویل بداشی چھ داد نبی علیہ السلام موجزے وی او دا خاص دی په دغه بازه مړو پوري عام قاعده د نشوه ایت په خپل ځای پاتشي ټیک شول دی ملي کلچه په حدیث کی تعویل وکړه دا وګړه دا فتح القدیر دی دا د فقې حنفی مشهور کتاب دا د هدایت شرحه فتح القدیر دا فتح القدیر لیکي ددی دې دا خبره کوي چې لکمړی او ری کناوري نو دا کمره وایي چې راغلي د داغه په بارکه دیسو وي دا اوس ګوره فتح القدیر جلد دو او صفحه دا 106 دیلی کی وای عین د اکثر مشایخنا ان المیت لا یسمعوا هم زمونږ د اکثر علماء په نسبانه دالي چې مړې د دې په نسبانه ناوري علامہ صرحو به فی کتاب ایمان فی باب الیمین بالذرب اگہ چہ تصریح کړی د دی علماء په دی باندې په باب ایمانونو کې د قسمونو کې اگہ چہ په باب د ضرب کې تیر شوی دی ګوره د مسالین نمازان په حق حنفی مسالوا لوح ل فلا یکلمہ فکلموه میتن لا یحنص په دی باندې تاسو کوی شئ یو سړی بل تکسم خوړه چې زما لري په الله قسم یې کما تا سره خبره وکړه بالکل له سره خبره نه وکړه قسم یې وکړه کنه اوس چې خبرې کوي نو قسم ما تیږي کنه بیا ب کفاره پیر از په ژوند د دې سړی سره خبره و نه او چې کله دا سړی مړ شو نو د راغې د کاتخواته او بیا تودرې د چې ماته مااف کوه او ما تا سره ډیر زیاته تا سره ما خبرې نهدي کړی او بس سرهروغه کومه او خبرې کومه نه لګیا د خبرې وت کوي. نو دخ ویلې چې زما د قسمی ز به تا سره خبرې نه کوم اوس د لګیا د مړی سره خبرې کوي نو ا قسم مات شو که کفاره فاره پیششته که نه. نوڅومره چې زمونږ د پیېهانپې کې کتابونه دي د ټول وای چې قسم مات نه دی او په سړی کفااره شته نه ولی ول د چې قسم ځکه نه کېږي. مقصد د قسم دا چې زبه تا سره خبرې نه نو مطلب د خبرو افهاام د بل په یولدي. او مړی چې دی نو هغه د په خبرو پوږي نه ولی عدم عدمې د دا ازونه ناوری نو. چو سغه نه ورنغه سره خبره نشوکه نو دا ټول په قهاوی چې دا سړی تاسو مات نه دی بیا وسوالو ناراضی هرجی نبی علیہ السلام دا غلوی حدیث دی او صحیح حدیث دی چې دا بدر کې کله کافرانو مردار کړل نو نبی علیہ الصلات و السلام راغه ورته کوی کې غرزولی دی او تقریر ورته کوي چې تاسو سره الله کا مواده کړي او سزا درته ملا شو کنه نو حضرت عمر ورتوی چې دا خو خمرې دي تمړو تلګیای نبی علیہ السلام ورتوی چې تاسو ردی نه خناور دا حدیث دیست. اس دا دی اوس دې حدیث تحویل څنګه یحناب ګوراوته واعجابو تارتن به انه مردودن من عائشه رضی الله عنها محطقاو احناب پر دین جوابو, جوابو دا جواب مونږ نه کړي قسم نه دا وګره پته القدیر کړي دا زمونګه د پې هنې موتبر کتاب د د دا شرحه دی جواب کړی دی په دیبانې چې دا روایت حضرت عائشه رت کړی دی عائشه شوي چې دا صی نه دی وي څنګه د الله نوبیوي چې تا صورتې نهخناورې والله پهقرران کې وي چې وما انته ب ممیمن ف قبور نه ته او راون ک د چا ته چې قونو کې صورت پاتې رایتې پیش کوي او دوی استمایات او الله وی چې نن کلا توسم ولموتہ داسورتې نملایته او ته پېښ کو الله وی چې تمړو تناشورا والے نو عائشہ وی چې د دې مقصد دا نه دی چې دغنه دې زما وازوري وی دې په پاغا ځوږي چې کوم دې ته ملایوي دا مطلب دویم، دویم, جواب. دویم،, دویم جواب. جواب، وی دا خصوصیتو دا نبی صلی اللہ علیه سلام، نبی علیه صلی اللہ علیه سلام کلامور تالا و, و نو داد آغا موجزه دا، مر نبی رسلام خبر خو گٹو تم اللہ راولی دی، وونو تیمو راولی دی، کس راغی وستا نبود بزوما نو خوش داو نتا تسجده او کی وی خوا، ماغت ایشارو کلراش اغیو تسجده او نبی سلام با نبگتوم سلاما چه، نو موجزه خود جدا شده،, شده تپیغمبری جستا نو دا موجزه و دا رسول الله صلی اللہ علیه سلام او بل وزیاد تو حسرتین علی کافیرین دا دا کافیرانو دا غیب سوش دا سیوا کولو دا پاراو تاوی اللہ و راولی. یو خاص مقاکی او کلوی چې دا یو ضرب المسل لی بس. لکا علی رضی اللہ عنه هوی نو بیاوی اشکال رازی یار اپ حدیث کی <Sanflake> چرازی چې دا مړې د ژوندو خلکو د خپل کشارو اغم حدیث دی مونږه معلوم دی نو دی دې د اغه جواب کوي وېدا حمل له په اول وضع باندې په اول وضع باندې دا حمل کول شي مقدمتاً لسوال جمع بینه و بین الایتین او د دی حدیث په باره کې علامه رشید احمد غنگوہی رحمتہ اللہ علیہ الکوكب الدرری کې لیکلی دي د مستم شرحه د وی دل تا دا لی اسمعو لی اسمعو دی او ریده شی یا که دقل تا جونده سڑه ناستی نو دا نور خلقو دا پوک شار با واری چی دا پرشتی را ورسی دا تاویلون اولی که چی د قرآن دا ظایر خلاف نشی دا دی پتح القدیر او داو گور دا د شانی دیم دقشانوائی سیدان دا شامیدا دا, دا جیل نمبر 3 دی او دا د فقې حنفی موتبر کتاب چې کم مفتي نو چې شامی و سره نه یغه مفتي نه دی ځکه چې په تطویټولې د دینه خلق ورکی دا شامی دریم جیل 836 نمبر سحابه باندې دیلی کی امدا که خبره راغستہ دا ګوره وتا غټ ته کې لیکلې ده مطلب په سماع المیت الکلام وَيَفَأَمَّلُ وَعَمَلُ كَلَام فَليَأنَّ المَقْصُودَ مِنْهُ الإبْهَامُ وَالمُؤْتَى نَافِيَهُ دَكَلام مَقْصَد إبْهَام دُ مُؤْتَى دِ مُنَافِي دِ بيا وي ولای یرید ما فی صحیح دا اعتراض د سُکنه کی چې بوخاری کراغلی د قلیبی بدر ته نبی علی سلام تقویر کړو نو دغه لګیا د بیا دغې نه جوابونه کوي وای فقط عجاب عنهم المشایخ بیان نحو غیر ثابت یعنی من جهه المعنا الفاظ په خو صحیح لیکن د معنا دا صحیح نه ده ثابت نه ده ذلک الا ان عائشه ردته حضرت عائشه دا روایت رات کړه دي مونږه نه رات کړ اغیرت کړه په دې قول ومان تب مسمین من فل قبور انک لا تسمع الموتا چې قران کې داسې دینو څنګه به مړی واوري دویم دا وی, دا وی نبی رسول الله دی مړو ته لګیا او علا وجه الموعزه للاحیاء مقصد ژوندو ته نصیحت کوله چدې دی عبرت والی لکه عمر رضی الله عنه چدې په زور لګیا د حجره اسود ته وی قسم دې چته یو کانې نه پیدا را سوالې نقصان که د الله پیغمبر نه وی خپل کړنو مابه نه وی خپل کړنو حجره اسود اورېدل دای دې ژوندو خلق ته اوروله چې ګوره دا نه په نقصان نه شي او داران کې و به انه مخصوصون به اولائک تضییفا للحسره دا په دغه کافرو پورې خاصو چې د اغیبانې د افسوس سي او بل جواب کې و به انه خصوصیت له عليه صلوات سلام دا د نبی عليه السلام خصوصیت دی او دا غو معجزه او حدیث ته قرع النعال په باره کې وایي چې إلا ان أي خصو ذلك بأول الوظيف القبر مقدمتاً لسؤال جمعاً بينا هو بينا الآية 3 نو دلتم ده خبرم ده خبرم ده كي انداز باني كرده ده نو گوره أحناف علماء مذب داشو دا أحنافم وي او دق علماء ده بنم وي أو دغة دي شعات التوحير و سنة ده علماء عقيدام ده أو ده قرآن يو آيات دانه وي لك دلت وي تيمدو تنشورا زان لبيا گوره دونه تيموس نشتاً دکه شانه په دې روم باون آیت کې بتاو سترسته بیا راضي سورته فاتر 14 او 22 او سورته انعام شپږ درسټم کې سورته احقاف پنزم کې ډټول اياتونو کې وایي چې تدمړ او راول نه شي امام بخاري چې کله حديث دو بدر د قلیبي بدر ذکر کی امام بخاري په خپل بخاري شریف کې بخاري دویم جلد پینز سو وش پی تسبحکی وائی قطادر رحمت اللہ لی چې چی دا نو دا الله د دی خپل نبی دا دی دا بیان دا پار راجوندی کری دا موجزه و دا نبی ری سلام سیشوان او دارنگ امام بخاری دا وی چی حضرت عیشی رضی لنها دا روایت رد دی په پا دی بانی چی انکا لاتوسمی و الموتا وما انتا بی مسمین من پی القبور دا پا بخاری کی دی دویم جل پانچ سو ستا, سو ستا سو نو اصل خبر ادا شو او چا څوک یو دی اور اورا زمما خودونه وس نه کیږي زکات یېم لگ دی نزه مکی دیشي چا دغه مړي خي اوري زمنګ هو الله جو اندي مناوري ا دغه هغه بیا او زه حیران پديم و یوری نو یو اور زم لا نل چا خپل پلا سر ا خپل مړي سرا دپ شپه لګي سلام کلامو کی خبره تر یو کی خالی بسلتا وې من خو بده نه پیگوچیو ری نوسته شوری صرف سلام اوری ک نور اوری دلک وضاحت خو پکار دے او سلام نہ بغیر د زناور و وژو نہ موري او ک د انسانانو موري او ارټے موری ک نسټے پکه خوب کئ نسټے ته سوچو ک جدا کم مړی ددې مقبره د مقبرې ددې رودونو په غاړه باندې کنا مداغی خو به بیخی آرام ناراضی ول چې یو غاړه تیریگی بل راضی غر بر ناغي غریبانو خو دلزن لکول غوړی یل اخذي تبا کړه د دنیا د حال نه خبر نه دی او ته اوری نو چې او دالا نه د دې خدا نظریه چې ګرځيوم رحمت کائنات کې لیکل دي وي کپنکش راغې او قبره کلاو کنو مړه را پاسه را کورته راغې او بیا وډېره زمانہ بعد ژوند دی او بیا مرشه کور کې ماشوم بیا شوی دی او نو وي عبدالمালিক نو مېرې کمالک نو مېرې نو چې بیا مرشه او بیا به ولې قبر را کلاو یا برابر ژوندیشو دا سړی په ذولیات انک لا تسم العلماء تاین تنش او نش اور اوله کڼو کله چ واولیا ری شا کون ومان تب هادی الوم یان زللتهم ونی تلار فوتن کئل ان دوت داید گمراهونه اون چ د دینو